Egy Isten áldásra emeli kezét. Elérkezik a nagy pillanat. Föltárulnak a székes egyház kapuj, és lassú léptekkel kilép a dalai láma, a fiatal Isten király, jobbról és balról egy-egy apát kíséretében. Az emberek tisztelet teljesen meghajolnak. A szigorú szertartás megkövetelné, hogy a földre vessék magukat, de ez helyszűke miatt lehetetlen. Ezért közelettére úgy hajlanak meg a hátak, akár a kalászos mező, ha a szél fúj rajta végig. Senki sem meri a tekintetét fölemelni. Az Isten király lassan és kimérten kezdi el körútját a bárkor körül. Újra meg újra megáll a vaj előtt, és megnézi őket. Fényes kíséret csatlakozik hozzá, magasrangú méltóságok és nemesek. Aztán pontos rangsor szerint az ország hivatalnokai. Köztük felismerhetjük a mi barátunkat is. Rangjának megfelelően nem sokkal a dalai lámon mögött halad. Mint minden nemes, ő is parázsló füstölőt viszajobjában. A tömeg hódolattal eltelve hallgat. Csak a szerzetesek zenéjét lehet hallani, az oboákat, tubákat, dobokat, cintányérokat. Olyan ez, mint valami látomás egy másik világból. Különös és valószínűtlen a légkör, és hatása alól még mi józan európaiak sem tudjuk magunkat kivonni. A lámpák sárgán lobogó fényében életre kelnek a vajfigurák, különös virágok ringatóznak egy képzeletbeli szellőfuvallatában, istenek ragyogó ruháinak redői mozdulnak zizegve, egy démoni pofa elfintorítja száját, és egy Isten emeli áldásra a kezét. Hatalmába kerít bennünket is ez a különös idegenszerű álom. Mintha a teleholt korongja, a túlvilág szimbóluma mosolyogna a tömegre. Az élő butha egészen a közelünkbe ér. Most halad el az ablakunk előtt. Az asszonyok mélyen meghajlanak, és lélegzetet is alig vesznek. A tömeg szinte megmerevedik. Megilletődve igyekszünk a meghajló asszonyok mögött elbújni, védekezni akarunk ama hatalom ellen, amely bennünket is a körébe von. Hiszen ez csak egy gyermek, mondogatom magamban, csak egy gyermek, és mégis ezrek összesűrített hitének és imáinak, vágyainak és reményeinek a foglalata. Legyenek akár Lászában vagy Rómában, egy valami egyesíti ezeket az embereket, a vágy megtalálni az Istent és szolgálni neki. Lehonyom a szemem. Imák mormolása, ünnepélyes zene illatos tömjén füst száll az éjszakai égre. A dalai láma befejezve körmenetét eltűnik újra a nagy cúglákánkban. A katonák zene szóval rendben elvonulnak. Mintha valami hipnózisból ébrednének, úgy alakul át ebben a pillanatban a rend Káosszá. Olyan hirtelen az átmenet, hogy az ember egészen megzavarodik. Vad ordítozás, lögdösődés kezdődik, földre tiporják, majdnem megölik egymást az emberek. Akik az imént még mély átéléssel imádkoztak, most egyszerre őrjöngők váltak. A szerzetes katonák most átveszik a terepet. Hatalmas fickók, kitömött vállú egyenruhákban és befeketített arccal, hogy az elriasztó hatást ezzel is fokozzák. Kíméletlenül rárontanak botjaikkal a tömegre. Veszélybe kerülnek a vajszentek. Ész nélkül tolaxik mindenki a piramisokhoz, elviselve még az ütlegeket is, de még azok is visszatérnek újra, akiket már megvertek. Mintha démonok szállták volna meg őket. Ugyanazok az emberek lennének, akik az előbb alázattal hajoltak meg egy gyermek előtt. Most úgy fogadják az ostorcsapásokat, mint valami áldást. Jaj, kiáltások hallatszanak az őrjöngő tömegből mindenfelől. Késő éjszaka volt már, de ilyen élmény után nem tud az ember elaludni. Minden újból lepereg a lehúnt szemek mögött. Egy zavaros, nyomasztó álom képei. Még fölhangzik az utcákról az ordítozás, és egy hangjai szivárognak lassan az elszenderedésembe. Valamiért nagyon szomorú lettem. Másnap reggel üresek az utcák, a vajfigurákat már eltakarították, az éjszaka alázatának és őrjöngésének semmi nyoma. Újra piaci bódék állnak ott, ahol az álványok voltak. A szentek tarka alakjai elolvattak. Vajmécseseket fognak táplálni, vagy szentelt orvosságként őrzik meg őket. Sok látogatót fogadtunk ezen a reggelen. Közelről és messzi távolból jöttek az újévi ünnepségekre a városba a fensíkokról a nomádok és a nyugati tartományok lakói. Ismerősök is akadtak köztük, akikkel hosszú utazásunk során találkoztunk. Nem volt nehéz bennünket megtalálni, mert még mindig rólunk beszélt az egész város, és minden gyerek tudta, hogy hol lakunk. Olyándékokat hoztak, szárított húst, amely különlegesség, és megtudtuk azt is, hogy a kormány megfenyített minden hivatalnokot, akinek a kerületén átjöttünk. Dorgálást, pénzbüntetést, továbbá drasztikus intézkedéseket helyezte kilátásba, ha újra megismétlődne az eset. Először elszomorodtunk, hogy azoknak, akik bennünket befogadtak, ilyen kellemetlenségeket okoztunk. De ők egyáltalán nem látszottak haragosnak. Találkoztunk az egyik bömpóval is, akit félrevezettünk a régi útlevelünkkel, de ő csak nevetett, és örült, hogy viszont láthat minket. Az újévi ünnepség azonban nem múlt el zavartalanul. A bárkoron szerencsétlenség történt, és ez minden más beszéd témát hamarosan a háttérbe szorított. Itt magas zászló árbócokat állítanak fel minden évben, amit nehéz fatörzsekből illesztenek össze. Ezeket messziről hozzák Lászába, és már a szállítások módja is megér egy történetet. Számomra megrendítő, sőt, felháborító módon történik ez. Körülbelül húsz ember cipel egy fatörzset, amelyet kötelekkel a testükhöz erősítenek, és monoton dalt énekelve keservesen tartják a ritmust. Izzadnak, lihegnek, de az előénekes nem enged nekik pihenőt. Ez a robotmunka adóik részét alkotja. Így kell törleszteniük a feudális rendszerrel szemben fennálló kötelezettségüket. A teherhordókat az egyes községek állítják ki, és minden településnél váltják őket. Dühös lázadás fogott el mindig, amikor láttam, hogy beletörődnek a sorsukba, és sohasem tudtam megérteni, hogy ebben az országban miért zárkóznak el ilyen szigorúan minden haladás elől. Mégiscsak kell valami más lehetőségnek is léteznie a teherszállításra. Miért találták fel a kínaiak már évszázadokkal ezelőtt a kereket? A fuvarozás, a kereskedelem és Tibet egész élete fellendülhetne, a jólét is emelkedne, de nem, a kormány nem kívánja a kereket. Amikor aztán folyószabályozásokat vezettem, olyan leletekre akadtam, melyek megerősítették azt a gyanúmat, hogy a tibetiek évszázadokkal ezelőtt már ismerték és használták a kereket. Szekrény nagyságú kőtömböket ástunk ki, nem egyet, hanem százat. Csak technikai eszközök segítségével hozhatták ezeket ide a sok kilométernyire lévő kőbányákból. Amikor a munkásaimnak egy ilyen tömböt csak néhány centiméternyire kellett elvinniük, ahhoz előbb nyolc darabra kellett törni. Micsoda irónia! Egyre inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy Tibet már túljutott virágkorán. Hajdani dicsőségének tanulja egy kő obeliszk volt, 763-ból. A tibeti seregek akkor egészen a császári főváros kapujáig vonultak, és ott olyan békét diktáltak a kínaiaknak, amely őket évi 50 ezer végsejemből sejemből hadi hadisarc fizetésére kötelezte. És ott van a potala. Ennek is egy fénykorban kellett születnie, ha egészen más időszakban is. Ma senkinek sem jutna eszébe ilyen épületet emelni. Egyszer megkérdeztem egy külfaragótól, aki nálam dolgozott. Vajon ma miért nem alkotnak ilyen építményeket? Felháborodva válaszolta, hogy a potala az Istenek műve, emberik és soha nem tudott volna ilyet létrehozni, csak a jó szellemek és a földön túli lények alkothatták az éjszakában ezt a remek művet. Ebben is azt a becsvádgyal és haladással szembeni közömbösséget éreztem, mint amit a favontatóknál tapasztaltam. Tibet a hadi dicsőségtől és a hatalomtól mindinkább a vallás felé fordult. Talán boldogabb így. A sok nehéz fatörzset hát, amelyet az új évre Lászába hoztak, jagbőr szíjakkal egy húsz méter magas vastag árbóccá kötötték össze. Aztán egy imákkal telenyomtatott zászlót erősítettek rá, az árbóc csúcsától a földig szögezve rá a szövetet. A fatörzsek valószínűleg túl nehezek voltak a jagbőr szíjakhoz, mert felállításakor az árbóc alkotó részeire esett szét, és a fatörzsek három munkást agyonütöttek, többeket pedig megsebesítettek. Egész tibet kétségbe esett a rossz előjel miatt, és a legsötétebb színek kelecsetelték a jövőt. Természeti katasztrófákat jósoltak, földrengéseket és árvizeket, háborúról beszéltek, és jelentőségteljesen Kínára céloztak. A babona hatalmába kerítette mindannyiukat, még az iskolázott nemeseket is. Szerencsére a katasztrófa sebesültjeit ennek ellenére nem a lámákhoz vitték, hanem elhozták a brit képviselet székhelyére. Itt a tibetieknek is fenntartottak bizonyos számban ágyakat. Az angol orvosnak sok dolga volt, hosszú sorokban kígyóztak a várakozók reggelente az ajtaja előtt, délután pedig végig látogatta betegeit a városban. A szerzetesek némán tűrték, hogy beavatkozzanak a hatalmukba, mert az orvos sikereit nem lehetett semmibe venni, és ezen kívül Anglia nagy hatalom volt Ázsiában. Az orvosi ellátás sötét terület még Tibetben. A három és fél milliós országban csak a brit és a kínai diplomáciai képviseleten voltak képzett orvosok. Pedig bőven akadna munkájuk Tibetben, de a kormány nem engedheti meg magának, hogy külföldi orvosokat hívjon az országba. Minden hatalom a szerzetesek kezében összpontosul, és ők még a kormány hivatalnokokat is megbírálják, ha angol orvost hívnak a betegágyokhoz.